Glorie Domnului! A fost o închinare deosebită. Prezența Domnului a curs ca un râu în mijlocul nostru și ne bucurăm de modul în care Dumnezeu lucrează. Aș vrea să revin la anunțul pe care Zanfira l-a făcut privind adulți. Frații mei, predicile de duminică încercăm să fie cât se poate de constructive bazate pe cuvântul Lui Dumnezeu, să fie în funcție de nevoile pe care le avem. Nu vorbim aici ce ne place să vorbim. Aș vrea ca Duhul Lui Dumnezeu să mă călăuzească, ori de câte ori aleg or un subiect, ori o serie de predici. Și cred lucrul acesta, stau înaintea Domnului privind această lucrare. Dar creșterea spirituală, nu se poate realiza numai duminica ascultând predica. De aceea, așa cum tinerii sunt organizați pe grupe și acolo se cunosc, acolo pot să pună întrebări, acolo pot să-și aducă aportul personal, dorim ca lucrul acesta să-l extinde mai mult anul acesta, pentru adulți. Și dorința mea este ca fiecare adult să facă efortul să-și programeze în timpul săptămânii cel puțin o zi, o după masă, două ore, în care să intre în părtășia unui grup. Și vom accentua lucrul acesta. De aceea... Uh, dorința mea este ca toți adulții să ne întâlnim joi la ora 6, cine face înscriere? Vivia și Angela vor, ieși la, vor fi la ieșire și cei care ați observat că au lipsit, vă rog să-i anunțați în timpul uh, acestor zile până joi ca chiar telefonic să se înscrie pentru că este foarte, foarte important să începem această lucrare scrierea până marți Să știm cât cumpărăm, ce cumpărăm Fetele care sunt la bucătărie Au experiență Au hrănit 130 de americani Care când au plecat Au zis Vrem să revenim înapoi În special pentru mâncare Așa că Nu o să vă pară rău de lei nici pe departe uh, nu o să vă pară rău, fiecare mănâncă o cină, nu mâncați uh, joi seara, pregătiți-vă să fiți hrăniți aici. Uh, la fel aș vrea să vă anunț că la începutul lui noiembrie vom avea un eveniment pe care îl voi anunța duminica viitoare, vă fac curioși, dar uh, evenimentul acesta... Va fi susținut și suplinit de prezența a, părintelui meu spiritual Credem că toate lucrurile vor merge bine Și așa cum este programat, fratele Dica Iverson împreună cu soția Vor fi prezenți în mijlocul nostru Este părintele meu spiritual, este păstorul meu a, Este cel care, prin care Dumnezeu a lucrat privind viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și lucrarea la care ne-a chemat. Așa că este foarte important să rețineți lucrul acesta pentru că va fi un eveniment deosebit în biserica noastră. De fapt vom avea o săptămână binecuvântată în care Dumnezeu, am toată certitudinea, va lucra cu deosebire în mijlocul nostru. Și acum aș vrea să revenim la subiectul pe care îl avem. Frații mei, pe măsură ce parcurg aceste afirmații care contribuie la stabilirea identității noastre în Hristos, realizez cât de necesar este ca noi să adoptăm aceste afirmații bazate pe cuvântul lui Dumnezeu și să le trăim în viața noastră. În momentul în care noi vom ajunge să înțelegem acceptarea în Hristos, siguranța în Hristos și semnificația noastră în Hristos, iadul nu va mai putea avea influență asupra noastră. Și noi vom trăi pentru ce? pe pământul acesta. Apoi în lupta spirituală vom fi puternici, pentru că noi vom ști cine suntem. Și pentru a încetățeni aceste afirmații, pentru a le primi, aș vrea în fiecare duminică să le repetăm, pentru că este important, nu numai duminica, dar orte câte ori aveți ocazia să-l scoateți fluturașul pe care vi-l avem, Săptămâna viitoare vom avea altul în care să rostim aceste afirmații și să le adoptăm pentru viața noastră. În felul acesta aș vrea să proiectăm cele 12 afirmații privind acceptarea în Hristos și cele 6 afirmații privind siguranța în Hristos și să le declarăm. Fiecare cu credință peste viața noastră. Suntem gata? Da. Aș vrea să le rostim împreună. Eu sunt acceptat și iubit de Isus. Eu sunt copil al lui Dumnezeu. Eu sunt prieten cu Isus.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 Eu am fost înfiat de Dumnezeu prin Isus. Eu am fost răscumpărat și iertat de păcatele mele. Eu sunt complet în Isus pentru a deveni asemenea Lui. Siguranța în Hristos. Eu sunt, sunt în siguranță în Hristos. Eu sunt liber pentru totdeauna de condamnare. Eu sunt sigur că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Dumnezeu este de partea mea. Nimeni nu mă poate o Eu nu pot fi despărțit de dragostea lui Hristos. Dumnezeu m-a uns și m-a pecetuit, sunt proprietatea lui. Aleluia! Haideți să-i dăm toată gloria, toată cinstea. Haleluia! Glorie lui! El a făcut posibil ca aceste afirmații să fie valide, să fie adevărate pentru fiecare din noi. În această dimineață aș vrea să continu, privind siguranța în Hristos, cu încă trei afirmații foarte importante. M-am uitat de dimineață și am văzut cum Dumnezeu sincronizează lucrurile. Când am auzit pe Călin modul în care începe îndemnul pentru rugăciune, am zis, îți mulțumesc, Doamne, suntem în sincroniz”. Ai programat lucrurile, pentru că ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să însuflețească atitudinea noastră, este credința. Noi trebuie să credem și relația noastră cu Dumnezeu este guvernată de credință. Pentru că altfel, noi nu putem să primim din partea lui Dumnezeu ce are Dumnezeu pentru noi, dacă nu avem credință. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Spunea Călin... Să ne rugăm Domnului ca nevăzutul să intre în văzut, ca ceea ce există declarativ și în poziție să devină afirmativ și realitate în viața noastră. Noi putem face lucrul acesta prin credință, apoi cântăm noi că chiar munții se pot muta prin credință. Dar asta nu-i numai o cântare, e cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune că prin credință noi putem să facem lucruri supranaturale. Și Dumnezeu vrea ca noi să operăm în credință. În ce privește situațiile noastre, boalele noastre, problemele cu care ne confruntăm. Să venim înaintea lui Dumnezeu și prin puterea credinței. Să facem ca declarațiile cuvântului să devină realitate pentru fiecare din noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Prima afirmație pe care o vom parcurge în această dimineață sună în felul următor. Eu sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Eu sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Apostolul Pavel în Coloseni, în capitolul 3, versetul 3, spune Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. A muri înseamnă a sfârșit o relație. Nu a trece în neființă, ci a sfârșit o relație. Și aici Apostolul Pavel spune că noi am murit față de păcat. Relația noastră cu păcatul capătă o altă dimensiune. Păcatul nu mai domnește în viața noastră. Noi nu mai suntem robi ai păcatului, ci noi avem în momentul în care ne-am predat viața în mâna lui Dumnezeu, avem puterea să spunem nu păcatului și Domnul să ne dea această putere. Și dacă cumva accidental, spune Ioan, cădem în păcat, avem puterea pocăinței. Venim la Dumnezeu cu încrederea că Dumnezeu ne acceptă, ne primește așa cum suntem. Și dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Pocăința este cea care ne dă libertatea de a trăi mai departe, nu în relație cu păcatul, ci în relație cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute de la aceasta. Galaten, capitolul 2, versetul 20 Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos care este în mine. Deci dacă noi murim față de păcat, atunci, Hristos poate să se manifeste în viețile noastre. Și ceea ce noi trăim nu este datorită puterii noastre, capacității noastre, forței noastre, ci datorită lui Hristos care locuiește în noi. Și acum, fiți foarte atenți. Isus Hristos, în Grădina Ghetismani, Înainte de a fi crucificat, s-a rugat Domnului pentru noi. Și în rugăciunea aceasta, în Ioan, capitolul 17, versetul 21 spune așa. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine și ei să fie în noi. Extraordinar. Mă rog, Tată, ca așa cum tu ești în mine și eu în tine, ei să fie în noi. Și Apostolul Pavel spune, noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Cine se poate atinge de tine când tu ești ascuns în Dumnezeu? Când Isus este în Tatăl, Tatăl este în Isus, în Fiul, și noi suntem în ei. Cum spune Apostolul Pavel, ascunși, protejați, în siguranță. Tu nu ești la îndemâna oricui. Vin lovituri, vin în încercări, vin situații grele, Trecem prin suferință? Așa este. Dar noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Frații mei, haideți să credem lucrul acesta. Haideți să nu mai avem nicio frică. Haideți să îndepărtăm orice frică din viața noastră și să avem curajul acesta că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Și nimeni și nimic nu se poate atinge de noi. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Că nimeni și nimic nu poate să te scoată din această ascunzătoare decât Tu însuți. Noi putem ieși din această ascunzătoare avem libertatea și autonomia să ieșim din această ascunzătoare. Unii se joacă și ies din această ascunzătoare. Unii ieși din această cetate întărită, cetate de scăpare pe care ați citit în Vechiul Testament, înțelegeți despre ce vorbesc. Și în momentul în care ai depășit Granițele acestei ascunzători. Nu mai ai protecția lui Dumnezeu. Și Satan are dreptul să te atace. De multe ori ne punem întrebarea, Doamne, de ce? De ce? Că eu sunt ascuns cu Hristos în tine. Da, dar ți-ai părăsit această poziție. Ai ieșit afară de sub această protecție. A ieșit afară de sub această ascunzătoare, pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat cu libertate și autonomie să decizi dacă rămâi în această poziție, în ascunzătoarea lui Dumnezeu, sau mergi pe cont propriu. În Matei, în capitolul 8... Versetul 23-26, aș vrea să citesc pasajul acesta, pentru că este un exemplu pentru noi. Ucenicii erau cu Iisus Hristos și Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a sternit pe mare o furtună atât de strașnică,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 Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de ascultă până și vânturile și marea. Vreau să spun în această dimineață, tu nu ești doar în barcă cu Iisus. Tu ești ascuns cu Iisus în Dumnezeu. Dacă ucenicii au fost timorați pentru că își vedeau sfârșitul și au mers la Isus și l-au trezit, aș vrea să spun că Isus este vegheator. Aș vrea să spun că El nu doarme. Aș vrea să spun că poziția ta este mai sigură decât poziția ucenicilor în această împrejurare când erau doar în barcă cu Isus, Tu ești ascuns. Cu Hristos în Dumnezeu. Adoptă această afirmație pentru siguranța ta în Hristos și trăiește-o ca ta. Elimină orice frică din viața ta și trăiește sub imperativul acestei siguranțe în Dumnezeu. A doua afirmație. Eu sunt deplin plin încredințat că lucrarea bună pe care Dumnezeu a început-o în viața mea, o va termina. Adeseori, ne uităm la noi înșine și diavolul vine cu această descurajare în viața multora. Și zice, nu te vezi, mă, de atâția ani mergi la biserică. Și se întâmplă să faci asta, să faci cu tare și vezi că nu ești perfect. Și pe mulți îi moaie atât de tare, încât nu mai luptă, renunță la luptă. Pentru că n-au ajuns perfecți, pentru că n-au ajuns desăvârșiți. Dar aș vrea să luăm în considerare această afirmație pe care este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu din Filipeni, capitolul 1, versetul 6, unde Apostolul Pavel spune, sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Frații mei, suntem în atelierul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne modelează, Dumnezeu modelează caracterul nostru. Dumnezeu modelează, ne pregătește pentru lucrarea pe care El o are cu fiecare din noi. El are un plan cu fiecare din noi și ne pregătește. De multe ori fugim din atelierul lui Dumnezeu că nu ne place ca Dumnezeu să mai cioplească Colțurile noastre, nu ne place ca Dumnezeu să ne mustre, să ne îndrepte, nu ne place ca Dumnezeu să vină și să stea înaintea noastră și să spună până aici, opriți-vă, să știți că eu sunt Dumnezeu, că nu vă puteți juca cu mine, că nu voi sunteți Dumnezeu. E nevoie ca Dumnezeu să vină în viața noastră în anumite momente și să ne atragă atenția. Despre ce lucrare este vorba aici? Cum spune Apostolul Pavel, sunt încredințat că cel ce a început această lucrare bună o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Despre ce lucrare este vorba despre lucrarea mântuirii. Este vorba despre lucrarea sfințirii. Este vorba despre lucrarea desăvârșirii. Pentru că dorința lui Dumnezeu, așa cum Apostolul Pavel ne spune în Efesenii, în capitolul 4, este să ajungem. La statura de om mare, să nu mai fim copii plutind din coace și încolo, purtați de orice vând de învățătură, ci să ajungem la statura de om mare, la înălțimea staturii prinătății lui Isus Hristos. Adică să semănăm cu Isus Hristos. Asta e dorința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a început această lucrare. Duhul Sfânt lucrează în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră. Se produce nașterea din nou și apoi urmează sfințirea, punerea deoparte pentru Dumnezeu, asemănarea cu Dumnezeu. Noi nu suntem perfecți, dar ne perfecționăm în fiecare zi. Noi nu suntem fără păcat dar ne pocăim în fiecare zi de păcatele pe care le avem. Ne golim de murdăriile, de necurățiile din viața noastră, pe măsură ce ajungem la cunoștința adevărului, pe măsură ce căpătăm puterea pocăinței, pe măsură ce căpătăm puterea de a trăi după cuvântul lui Dumnezeu. Înaintăm, frații mei! Ne, și viteza cu care noi înaintăm depinde de modul în care ne implicăm De aceea vă spuneam, este important ca să creștem spiritual Este important pe lângă întâlnirea de duminică să avem părtășia zilnică cu Dumnezeu Este important să ne strângem, să vorbim să ne ajutăm să punem întrebări, să răspundem la întrebări, să creștem spiritual ca să putem să ajutăm și pe alții să crească, să devenim din copii tineri, din tineri părinți, să ajutăm pe cei din jurul nostru. Pentru că aceasta este să nu fim egoiști. E frumos să fii copil al lui Dumnezeu, e frumos să ai această identitate, dar nu putem să fim nepăsători de oamenii care sunt în jurul nostru. Trebuie să-i ajutăm și pe ei să ajungă la cunoștința adevărului. Și lucrul acesta îl putem face în felul acesta. Este important, frații mei, ca noi să semănăm cu Iisus Hristos. Vreau să vă spun că în lucrarea lui Dumnezeu nu sunt trebutul și că Dumnezeu nu renunță la niciunul din noi. Cei care aveți mașini, veți ajunge la un moment dat, la un punct în care va trebui să luați o decizie, Dacă mai merită să reparați mașini dacă mai merită să investiți în mașini. Și săptămâna aceasta am avut o discuție cu un frate care spunea, nu mai merită să investiți. Gata, s-a terminat, vreau să mă scap de ea. O duc la programul Rabla. Nu mă interesează ce se întâmplă acolo. O dau acolo. Iau și niște bănuți, poate mai mult decât aș lua pe, dacă aș încerca să o vând, și totu-i bine. Dumnezeu nu renunță la noi, indiferent cât de stricat suntem, indiferent cât trebuie să investească noi. Aș vrea să rețineți lucrul acesta. Noi renunțăm ușor și la o mașină, dar Dumnezeu nu renunță la noi. Dumnezeu este gata să investească, să schimbe sub ansamble întregi. Și să le pună noi. Ca tot ce este vechi să fie lăsat deoparte și noul să domine în ființa noastră. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu a început în viețile noastre, și dacă până astăzi diavolul vă va descuraja și a venit cu tot felul de gânduri la voi să vă pună pe starea de pasivitate. Aș vrea să vă ridicați și să spuneți această afirmație cu toată credința. Ce a început Dumnezeu în mine, această lucrare bună, Dumnezeu nu va renunța, ci o va duce până la capăt și voi fi biruitor. Aleluia! Aleluia! Hallelujah! Domnul să ne dea această credință și să lucreze cu putere în viața noastră. A treia afirmație. Eu sunt cetățean al cerului. Aleluia. Brații mei, haideți, haideți să, să realizăm lucrul acesta. Aș vrea ca ducul Lui Dumnezeu să lumineze mintea noastră și noi să pătrundem acest adevăr. Citeam în Evrei unde erau înșirați oamenii mari ai Lui Dumnezeu și acolo autorul cărții evrei spune, acești oameni și-au dat seama că sunt străini, și călători pe pământul acesta. Cu atât mai mult noi în secolul XXI suntem străini și călători pe pământul acesta. Cetățenia noastră nu-i aici. Aici petrecem o vreme și mă uit la mine când nu mă uit în oglindă și când nu-i pe alții, mă simt un copil. Când mă uit în oglindă, mă sper și zic, cum te-a trecut atât de repede? Sau când îmi văd copiii, când au ajuns mari la pauză care am avut-o? Am întâlnit o fetiță pe care o știam așa, dar acum e ca și în amică, aproape. Timpul trece. Suntem străini și călători ce cu manoște. Și nu trebuie să ne pese atât de mult că trece timpul, și trebuie să ne pese. Suntem noi pregătiți să mergem acasă. Un credincios, un evanghelist, a fost întrebat de un om de știință și i s-a pus această întrebare. Dacă ai fi izolat pe o insulă și ți s-ar da posibilitatea să iei cu tine doar o carte, care ar fi cartea care ai lua-o cu tine? Era un creștin veritabil. Care credeți că a fost răspunsul lui? Cât ziceți că Biblie? N-a fost bine. Știți ce a, pus ce a spus acest uh, om al lui Dumnezeu? Zice, aș căuta în biblioteci o carte care să-mi spună cum pot construi o corabie să vin de pe acea insulă acasă. Pentru că acasă este acasă. Apostolul Pavel spune...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 cu toate certitudinea că dacă plecăm de pe pământul acesta unde suntem străini și călători avem o destinație precisă avem o casă și tot el continuă în acest pasaj și spune în versetul 8 părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Vedeți, oamenii caută totdeauna o țară mai bună. Moldovenii vor să obțină cetățenie românească. Că sunt în, suntem în Europa. Românii vor să fie cetățeni în altă țară mai bună. Mulți merg în America. Americanii vor să fie cetățeni pe luni. Fiecare, pentru că suntem străini și călători, nu suntem mulțumiți cu ce ni se dă și ce aflăm aici. Știți de ce? Că nu suntem acasă. Casa noastră, cetățenia noastră este în cer. Și aș vrea să adopți această afirmație cu toată credința pentru tine. Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 19. Suntem împreună cetățeni cu Sfinții. Oameni din casa lui Dumnezeu. Aleluia! Rații mei, aș vrea să primim lucrul acesta și să înțelegem că destinația noastră în alergarea pe pământul acesta, în existența noastră, nu este pământul. Nu este oradea. Nu este România. Este cer. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri Domnul vi le va da pe deasupra. Haideți, frații mei, să fim însuflețiți de acest Duh în călătoria noastră de pribegi pe pământul acesta. Haideți să adoptăm această afirmație care se referă la noi, care ne-am predat viața în mâna lui Dumnezeu. Haideți să luăm manualul prin care ne putem construi corabia, să ieșim de pe insula izolării și să ne pregătim pentru relația veșnică cu Iisus Hristos. Să evadăm din singurătate, să evadăm din durere și necat să evadăm din reușitele noastre și să ne bucurăm o veșnicie cu Dumnezeu în care avem siguranță. Tu ești cetățean al cerului. Tu ești cetățean cu sfinți. Tu ești om din casa lui Dumnezeu. Reține-le, și lasă ca acest adevăr să creeze un imperativ care să genereze o putere în viața ta, ca să te scoli în fiecare dimineață și să spui: Eu sunt temporar pe pământul acesta, mă pregătesc să merg acasă. Ajută-mă, Doamne, ca tot ce voi face astăzi să fie în direcția aceasta. Să-mi construiesc barca de salvare, ca să pot ajunge acasă. Vor veni valuri, vor veni intemperii, vor veni situații neprevăzute. Dar, Doamne, în Tine, eu am siguranță, în Tine voi fi biruitor, în Tine voi avea victorie. Frații mei, noi credem în înviere. Noi credem în înviere. Noi credem în mântuirea trupului nostru. Nu numai a Duhului nostru. Nu numai a sufletului nostru. Care este un proces. Dar noi credem că ceea ce este semănat în putrezire va învia în neputrezire. Noi credem că va veni o zi în care vom părăsi pământul acesta ce vom fi pururi cu Domnul. E credința noastră. Vine o zi în care vom spune la revedere la tot ceea ce am făcut pe pământul acesta. E bine să plantăm, e bine să construim, e bine să ne ajutăm unii pe alții, e bine să avem condiții bune. E ok, Dumnezeu nu este împotriva acestui lucru. Dar Dumnezeu vrea ca viața noastră să fie guvernată de gândul veșnicirii, de gândul de acasă. Și dorința lui Dumnezeu este să ne pregătim să mergem spre casă. Să ne pregătim să semănăm cu El să ne pregătim ca El să poată să sfârșească lucrarea în viața noastră. Pentru că numai atunci când va veni El, vom fi asemenea Lui. Apostolul Pavel spune că la sfârșitul vieții Lui, după o activitate susținută, după, după minunile pe care vedem că au avut loc în viața Lui, el spune, încă n-am ajuns desăvârșit. Alerg spre Ținta Alerg. Nu mă prim, Nu merg în pas, și alerg. Frații mei, este nevoie să dăm năvară. Este nevoie să ne implicăm. Este nevoie să ieșim din comoditatea noastră. Pentru că ne așteaptă ceva măreți este momentul în care să ne punem în mod serios problema și să ne pregătim să ne pregătim pentru ceea ce ne așteaptă avem cetățenia trebuie să devenim cetățeni și pentru lucrul acesta dacă sunt în mijlocul nostru persoane care încă n-au certitudinea n-au siguranța în Isus Hristos astăzi poate fi ziua, încoate toate aceste afirmații să devină valabile pentru tine. Pentru că diavolul caută să ne țină, să ne încorseteze, să ne pune într-un unghi în care să ne țină inactivi și să nu luăm nicio decizie. Astăzi tu poți să iei o decizie. Astăzi, tu poți să faci ca aceste afirmații să fie valabile și pentru tine. Și dacă a fost o zi în viața ta când ai spus lui Dumnezeu, da, ți-ai deschis inima pentru Iisus Hristos și astăzi ești retras, și astăzi ești victima celui rău care te-a condamnat, care te-a amenințat, care a încercat să te izoleze și vrea să înțelegi că ai manualul să-ți construiești barca, și nu-i complicat, e simplu. Vino la Dumnezeu și Dumnezeu va fi alături de tine. Și acum noi și-a construit corabia de salvare, nu numai pentru El, pentru familia Lui. Frații mei, Dumnezeu este interesat în familiile noastre. N-aș vrea să fie părinții egoiști și să nu se gândească la copiii lor. Poate vezi ce mă gândesc că vreau să-i cumpăr o casă, că vreau să-l să ajut să-și facă o școală, să aibă o profesie bănoasă. Nu atât numai gândește-te la veșnicia copiilor tăi. Înțelege că este important ca sâmbăta, dacă există această posibilitate, dacă sunt tineri care își sacrifică timpul liber de sâmbătă și vin aici și se ocupă de copii. Este important. Ca tu să faci un gest mic, să fii sigur că copiii tăi vor beneficia de ceea ce Dumnezeu lucrează aici. Dacă ai tineri pentru întâlnirea tinerilor de bine, sunt tineri care se sacrifică sau pus pe altarul lui Dumnezeu să fie muzică bună, să fie învățătură bună, să fie în contextul actual. Ca tinerii să nu fie borii și să vină aici, să primească cuvântul lui Dumnezeu, să fie atrași și când îi prinde Dumnezeu, vei vedea schimbările din viața lor. Vei vedea ce se întâmplă în viața lor. Haideți, frații mei, să ieșim din această stare de comoditate și să intrăm în starea de pregătire. Să ne pregătim, să intrăm adevărat în cetățenia noastră și să vedem că Dumnezeu se poate folosi de fiecare din noi. Dumnezeu poate să ridice. Frații mei, sunt orașe în jurul nostru care așteaptă să se deschidă biserici. Eu stau înaintea lui Dumnezeu și, și mă uit și mă rog Domnului, Doamne, dă-ne lide. Avem nevoie de oameni care să se pună pe altarul tău. Avem nevoie de oameni care să se încadreze în cuvântul tău, capabili să conducă pe alții. Ridică, Doamne, oameni care sunt gata să se pună pe altarul lucrării tale. Dumnezeu caută oameni. Nu cumva te caută și pe tine și l-ai tratat cu indiferență până astăzi? Sunt oportunități de pregătire, frații mei. Că aș vrea să le folosim, aș vrea să ieșim din această stare de comoditate și să înțelegem responsabilitatea pe care o avem fiecare. Aș vrea să ieșim din înghesuia la diavolului și să, și să ne folosim de libertatea și autonomia pe care o avem și să spunem nu păcatului, să spunem categoric. Că nu mai vrem să facem slujba celui rău, ci vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Astăzi poate fi ziua deciziei tale. De aceea aș vrea să venim înaintea Domnului, așa cum suntem, să ne apropiem de Domnul, să intrăm în dialog cu El. Haideți să ne ridicăm în picioare, haideți să stăm în prezența lui Dumnezeu și provocați de ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit. Haideți să venim înaintea Domnului, dacă încă nu ți-ai predat viața în mâna Domnului, în aceste momente vin înaintea lui Dumnezeu și recunoaște că ești păcătos, cere mântuirea lui Dumnezeu și dacă nu poți singur, la terminare te așteptăm aici în față. Pentru că am vrea să te cunoaștem personal, am vrea să ne rugăm cu tine, am vrea să te ajutăm, să ne pui întrebări și cu cât știm să-ți răspundem la aceste întrebări. Și dacă ai fost provocat de Dumnezeu, în această dimineață, intră în dialog cu El și vorbește cu Dumnezeu, cere lui Dumnezeu să-ți mărească credința, să adopți aceste afirmații pentru viața ta. Haideți să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului.